Frelas morgon till talkshow med Jan Hornbom och Johanna Lind vid SFM. Ja, god morgon. God morgon. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Alltså jag tror allt fungerade då. Ja, jag får fortsätta. Ja. Då blev det nästan omroligt. Ja, ja. Hej, hey. hej snygging. Vad kul att se dig. Hej. Kommer du hit? Ja, lyssna på mig. Alltså hur du var gäst där. Ja. Kommer Horne, jag skrev tjusan till dig på Messenger. Ja men det på Aut här det här autorättning är fruktansvärd alltså. Ja tjosen till dig och vad stod det när du öppnade vad stod det då? Ja, jag kommer... Jossan är en man kallar så. Jag trots. han stod det. Jag inte det. Jo, det? Och när du svarar tillbaka, jag blev så jag tänkte jag det blir en så en så ah, liksom, jag blev blir Ja. ja. ja. ja. ja. Nej, men Jossan. då. är <laughs> Vad är det? <laughs> du? Du, jag, jag tänker vi uh, vi börjar väl med lite musik. Är på något bra nu? Jag tänkte vi börjar med ett mirakel. Ja. detta under, detta mirakel och en mycket herrgud mirakel. Och lyssnar det på freda skralla. Yes, ja. Men det här var ju lite otippat ah. Det var ju pikt. Aha. Han är ju inte så pigg kanske alla dagar i veckan Men det, ah. det här resultatet var ju lite pikt. Det här var Björn Ranelit mm. Vad är ja. ditt förhållande till honom? Ja, men jag, alltså jag, jag, jag, hade något, jag hade någon bild av honom Som kanske många andra har Det där som liksom att ah, alltså Extra allt ja, men Super med. Mm. Men så hade jag honom På ett event mm. och, och då fick jag möjlighet att hänga med honom Två timmar innan ja. Sådär, och då var han väldigt, han var väldigt inlyssnande uh -huh. eh, och det tyckte jag var spännande, att uh -huh. han liksom, för han pratar ju hela tiden, han är ju värre än vad jag är. Han uh -huh. liksom pratar hela tiden, Sådär, men då, han var väldigt inlyssnande och så sa var bor du? så då sa, jag bor, jag bor på ett ställe som heter Linnefors. Uh -huh. Varför heter det det? Och det tyckte jag var så spännande. Jag botades i 98. Allt reflekterat. Vad för heter det? Linnefors. Ja men vilken jag var kul. Uh. Alltså, tyckte jag så här, det, det måste du ta. Dig. Och så pratade vi jättemycket om. Nej det men det var roligt. Ja uh. så alltså, det var lite kul. Så. Så att, <laughs> men du. Det här är fredagsvårdan. Det här är morgontid i Radio Talkshow på mm. Hits FM 97,8 Summenbyggt. Yes. Så, och, jag heter Jan Hornbom och du heter Johanna Lind ja. Ja. Och, och vi har en gäst med oss mm. Men vi ska inte riktigt ännu. Vi kan hålla på det lite ja, vi För att, att folk har inte ska, svaret, ska checka ut Men du, det, <laughs> det, <med laughs> Anledningen till att vi spelade Björn <laughs> ah? En mm. mirakel mm. Det är att han fyller idag Han är född 1949 49 49. 49. Då är han, fyller han kanske typ 72 två, Ja <laughs> ah? precis ja, Så det måste man ju säga att han är att 80. För att vara 72 Ja han är Så tänk på Tänk själv hur du kommer att vara när du är 72 ja, Då kommer jag vara 80. Uh -huh. Men en snubbe som, som Är död mm. Men som faktiskt fyller idag Om man kan säga det Det är Albrecht Dürer Och det var en 1500-tals konstnär Förstår du och, och han, alltså fågellhalken är ju så här. Ja, den har fastnat är fastnat i Det blir en brist när du name ja, lite här ibland. Ja, han, ja. han är lite. Han är en av mina favoriter. Ja, Skulle du visa upp en bild? Nej, jag, du har. Ja, jag ah, har faktiskt ah, en bild. som jag tänkte att ah, det är jävla bra radio. Det här roll, är, är bra <laughs> Ja, ah, svartvit med. Ah, <laughs> mm. Nej, men han uppfann etning. Alltså. Mm. Här, så han han är ju urfaden till, till nu, världens ja. bästa raggningsreplik. Va? Ja, vad är den då? Ja, men det, är här, det är ju så här klassiker. Ja, det är inte att skriva trosan fel, <laughs> tjosan, trosan, Nej, trosan. Det är ju inte speciellt ragg. Nej, men man vet ju inte alltså. vad folk nej, utan det, på. Det är igång liksom på. Ja. Ska du följa med hem och titta på mina etsningar? Har du aldrig hört den? Nej. Jag är ledsen. En del av er är ju i hela livet, men... <laughs> men men i vilket fall som helst så är ju det här är det här uh -huh. det här är heter den här bilden googla på nostalgiar albrecht dürer alltså, jag måste ta, ta på mig och Jag och göra min här, ungdom heller här 1600, Det här är 1600-talet eller 1500 det är 600 år sedan Det har ju alltså inte hänt någonting. Va Va är det. det för något men alltså, kan du berätta lite så kort för dem som för jag vet ju ja. men de som inte vet exakt vad är etsning äts, ja. hur det ja, är etsning det är att det det Det ser ut som eller det du ätsning, ätsning, ätsning. Ätsning. Ja, nej äts, ländare, det är något helt annat Men okej okay. nej men det, det det ja jag vet inte riktigt hur man gör men men det är ju det är en, det är en, man har en plåtbit och sen åstadkommer kommer man saker med syra faktiskt Aha. på något sätt och så att det där men, Oj, det visste, är väldigt detaljeri. Ja, det är fränt. Som Då får bara man inte skvätta och spilla den där, där salpetersyr eller någonting. Nej, bara nej, bränner nej, den. Nej, precis. Vanliga grejer. Vi, men du, vi, vi måste ju... De tried to sit home. Nej, men det här var ju, vilken, vilken vacker bild. Jag kan ja. inte ens förklara det. är någon ängel nej. med vingar och en liten sån här. Vi ja. hittar de här tjocka, feta änglar som ser ut som grisar. Kruber. Ja, kruber, precis. Ja kruber eller så en annat vänkrubbe vet ja. <laughs> Och sen är den död gjort. Ja, den är lite otäck faktiskt. Ja, den var otäck. Det är du... som att man tittar på länge. Jag lyssna, måste titta på den här då. Vardag Peace FM. Ja, ja. Du, jag, jag har Fast. faktiskt en vardagsbetraktelse. Ja, jag är var lite var osäker på om det var min Nej, tid. ja, precis. Men det var, så då är det du nästa gång, hur vi nu ska komma ihåg det. Ja, men det kommer jag ihåg. Ja. Ja, ja, mm. fint. Jo, jag har en vardagsbetraktelse som gäller framförallt hantverkare, sotare och servicepersonal. Ja. Som säger så här, vi kommer till dig på fredag mellan 7 och 17. Ja, just det. Ja. Mm jag, tycker det, är tycker mm. det mm. Alltså, ja. Det är ungefär som tandläkaren säger. Så här, eller tandläkaren säger, jag tänkte komma till er och så kan ni få borra någon gång. Med, med, med, sju. jag var hos tandläkare igår franska. Mm, det på ja, Facebook. Ja, jag blev godis. <laughs> Gamla människor inte äta hålar godis. Ja. Men, men, uh. alltså, alltså det, och det här är liksom, det här är vedtaget i flera branscher. Jag har aldrig stött på en hantverkare som har sagt så. Så, har du inte? Nej, det har jag inte. Va, va, va, vad säger de då? Ja, ja, vi kommer klockan nio. Då. Ja, ofta kommer ja, väl? Sotan? Ja, han hemma. kom två timmar för tidigt sist. Men han bad ja. om ursäkt. Det var för att han, ja, det de andra jag, grannarna ja. hade... Ja, men Han frågade om det gick bra. Men tror du att det här kan ha att göra med att jag bor i ett annat län? I ett annat län tror du det. Är, men, att, ja. Att, ja. Att, att, att, att här är entreprenörskap så mycket... Alltså man har förstått vad, vem som är till för vem. Kanske. Eller så bara... Vet nu, nu vet jag ju att ingen jävel kommer ju komma hem till Nej, nu du lite. Nu, men där, vad va? är det du, snickrar? ju pular så mycket själv. Nej, men du det, det överhuvudtaget det här liksom att, att man har ett tidsspann, en vardag. För de flesta människor jobbar ju på en vardag. Mm. Och ska du få någonting gjort, om det är så är byta ut en tvättmaskin eller, mm. eller få en, en, en propp. Proppen fixar. <laughs> ja, fixar. Så, så, så, så de flesta stannar ju hemma då och väntar in. Ja ja så, alltså Jag tänker så här, vi som har med kontorsjobb och man ska boka möten med någon så, ja. att vi behöver vara ett möte, vi ska diskutera den här saken då, ja. säger man, ja, men vi, då är det klockan tio och nu ja. för tiden är det Zoom-länk, så möts man i ett mötesrum ja, ja, då ja. säger man ju inte, vi tar det möten någon gång mellan nio och sjutton, säger nej. man ju inte så, ja, Fast du vill, gå, du vill dra en lans för hantverkare Ja, ah, ah, men jag är känner inte att jag har upplevt det så illa, det kan må ha hänt ah. men eh, nej, jag tycker att om vi har haft att göra med har varit Oh, Duk, jag, jag har levt mycket längre än vad du. Nu skulle du sån där sån mansplain <laughs> jag, men liksom nästan. Jag spoilade din. Ja, ah, ah, men man, du ah. nej, nej, men det var bra. Det var ah. bra. Ja. Kan inte alla över en kamp? Nej, nej, du, nej det uttrycket är det inte många som har koll på det. Tänk på det, att Nej. alla säger man drar alla över samma kant, ja, ja, men, så tänk, säger man inte. Kan är det väl dessutom? Ja, kan. och jag sa ju ja, det. Ja, ja. Vad säger en kant säger väl inte folk? Ja, men drar alla över samma kant ja. säger folk. Ja, men tänk att komma till Sverige och säga så här, det är ingen ko på isen. Nej, det ser Nej. jag väl för Nej Nej, det, ja, det är, är det konstigt. Ja, det, men jag har, har översen med om icke-svenskfödda inte behärskar våra konstiga ja. uttryck, men... Uh, ja, men men, det. Men, ah, uh, det var ju uh, Och vad är det man inte ska gå över ån efter? Vatten uh, oh, Och så ska man inte sälja någonting förrän björnen är skjuten Va? Ja, uh, det är skinnet uh -huh. uh, Och smöret ska man, sånt så tappade jag Men ska du säga Välk, skit, lite, <skratt> så är det var så lite tuva stortlass något ja, ja, ja, det, Liten tuva ja. själv på stortlass Den ha, är bra Här spelar jag en uh, författare Som är aktuell med två nya böcker mm -hmm. Den här kommer du gilla Kärlekens dag Härgar som hagel slår regnbågens färger i kras Kärlekens finger slipar sin nagel tas av svälten och viftar på svansen och svek Tväll en morgon till talk show med Janne Hornboom och Johanna Lind vid FN. Ja, du lyssnar på fredagsfrannad morgontid i radio Talkshow här på Hits FM 97.8. som en bild med mig, Janne Holmblom och Johanna Lind. Visste du Johanna att idag är det världsdagen för kulturell mångfald, för dialog och utveckling. Så vi passar ju som hand i... hand. Alltså enska... en gubbe som inte har utvecklats på 30. År! Ja, men det var varit bra. Vi har ju faktiskt varit förskolor lite från uppe här ett tag. Men ja, jag kände det, det var en redig partyhöjare. Man, ja, det... man bara kände oss, ja, att dagen Nej. Jag var två favoritämnen. Kärlek och hundar. Kärlek och hundar. Kärlek. Kärlek. Mm, ja, den kompon ja, tycker jag känns ja, lite ja, ja. Nej, men Jag tänkte nu på dig att du skulle få liksom lyfta det här. Då. Från och med nu. <laughs> Lyfta? Vad? Ja, tack. Ja, upp ur graven. Nej. Men det är, då har vi ju rätt person i studion för att det är ju ett, ett, ett litet vitaminpille som trillar in i med bilen här i morse. God morgon, Karin Torsson, Linnell. Tack så mycket. Välkommen hit. Tack, tack. Hur känns det att vara här? Jo, det känns eh, spännande. Aha. Du, en laidback-person som bara glider in och tar på dig luren och sätter det som du sänder här varje fredag. Känns ja. det som i en bord Så du bara signalerar det? Nej, det tror jag inte ja. riktigt förstås. Nej. Det är så himla kul med det här med att, vara, att ha det här förmånet att kunna sända det här radioprogrammet för det händer titt som tätt att man träffar, jag träffar och träffar personer som jag inte har mött tidigare. Ofta sitter ju liksom bekanta här eller man har stött på i olika sammanhang men för mig, vi har faktiskt aldrig träffats innan. Det är ju jättespännande. Så nu får du berätta. Fast, för... Så då du ska säga Karin. Jo men det har vi. <skratt> <skratt> Nej men det har vi redan rätt. Det har vi redan rätt ute Okej, faktiskt. Ja. Ja. Men vem är, vem är Karin Torsson? Linnell? Ja, Nej, men jag är väl en ganska driven person tror jag de flesta skulle säga. Ja. Engagerad ja. i ganska mycket olika frågor. Härligt. Och eh, ja, entreprenör är jag nog också i grunden. Ja, och det, det är ju den rollen du har blivit inbjuden hit. Eh, så kommer ja. ifrån från en entreprenörsfamilj kan man säga. Där mm. många har egna företag i släkten. Förr, tror du någonsin? Nej, nej. Jag borde gränna först. Två oh, år. Ja. ja och sen har jag bott i Arneby för jag. ja. Så jag flyttade hit när jag var sex år. Ja, just det. Men mm. sedan har jag väl bott ganska. Konstant, vart iväg på några små utflykter till Göteborg och Eksjö ja. och Husqvarna. För det ja. låter lite göteborgiskt, men dialekten här är ju lite göteborgisk ja. på något sätt. Det mm, får eller? man ju höra ibland. Eller? Ja, det, det finns någon form av... Precis. Så, så Trano är ändå hemma? Ja, det är det ju. Jag har ju ja. gått skola och så här, så att eh, gymnasiet... Och men nu högstad. bor du i Lindros? Ja, ja, jag bor snarare utanför Lindros. Utanför Lindros? Vid Norden. Åh, vad ja Jättevackert. det fortsätter man det är, det är mot mot hulla mot ja just mm. ah, okay. ah, ja ah, där. Ah. där jag och min man har byggt ett nytt hus vid sjön. ja ja ja ja ja ja ja ja ja också där. ja ah, ja Barn? Inte jag har inga djur, min, min bror har djur. Ja. <laughs> Så vi, eller ja, jo, men vi har inga sådana djur ni tänker på, kor alltså. Det har brorsan, men vi har en hund. Aha, varför oss? Det är en basset favde de Britannes. Är det, så, du, en, är det en, basset, en basset fast ännu mera grejer? Liksom ja, den är inte så platt. avlag den ah, okay. är mer den basset är inte platt. Men, men är en, ja, nej men en basset är låg. Ja, men det är ju en annan sak. Det är den här seriefiguren. Ja, hon, ja det vet. Är jag. Man tänker på labban ja. eller ah, Laban inte han. Laban ah, han. riktigt Man alltså, den... trampar inte på sina egna. Är det han eller hon, <laughs> den hon. Den, hon? hon trampar inte på sina egna öron. Nej, ah. nej, nej. Ja. Och så har vi två kaniner med Ja, oh. namn? Ellie och Dino Ellie och Dino mm. Ja, det är bra, det är bra. Det är... Ska det bli mat eller? Nej, nej jag tror inte det Och du det, hundar, det nej. blir något Nej, Att de nej blir det är många nej. som äter kanin Ja, oja oh Nu blir du sådär förvånad igen Det är väl inte många som äter kanin ja, Kanske mer hare då Ellie? ja, men kanin är många som ja. föder upp och äter Ja, jag ska ta hit en kanin och äta det. Nej, det gör du inte. Då ska jag ta hit en kaninkokerska. Kriget, det kriget gjorde man. Ja, men nu släpper ja. vi kaninerna Nej, jag tror inte det är många som äter kaniner. Det är väl inte jag. Usch, jag som inte äter kött alls. Det, blir jag blir... det, det, det vill jag inte ta in min värld att få äta kaniner. Jag blir tillväxten från den ljusa sidan. Smaka. Nej, jag skojar. Snackat av kyckling. Nej, ja. är det. Men vi har ju bjudit hit dig för att vi ska prata lite om ditt företag. Mm. Som är Sveriges minsta café i Linderås. Precis. Ja. Kan du berätta vad är det för ställe? Jag tror faktiskt att de flesta som lyssnar på ja. om. Men ändå ge en liten, vad kan man göra där? Eh, ja, eh, nu för tiden kan man ju spela minigolf. Det har man nog kunnat ett tag tror jag. Jag vet inte riktigt när de eh, Nej, den uppstod snabbaren. så att Nej. säga. Men de har vi ju fräschat upp och renoverat och sådär. och Den är jättefina. Ehm, ja. Nej, och sen kan man ju fika och äta lite lättare luncher. Ja. Ehm, det är väl vår räkmacka. Ganska många äter då. Okay. Den är berömd. Den är berömd. Ja. Och sen har vi ju en äh, glaslucka nu för tiden. Så mm. vi har ganska många sorter. Kurglass ja. och mjukglass. Men ganska bra läge. Ja, Eller? det är väl ett bra läge. Det är ju en... Vi har mätt den någon gång, inte vi men de ja. som bestämmer har mätt hur många åker igenom. Ja, jag tror, ja. det, är är ja. Ja, jag tror mm. det är 2500 fordon ungefär ja, per men dygn. Du, alltså det, är det är inte, är... Det är inte lite. Alltså. Och dessutom måste man liksom bromsa in där. Ja, precis. Förhoppningsvis. Men det är ju chikan ja, ja, ja. där om inte annat. Ja annan. Ja, och sen har vi ju en butik också numera. Vi har okay. haft B&B tidigare men i och med coronan så det oh. var lite segt förra sommaren och eller, nu så oh. kör vi inredningsbutik och jag har ju även en webbshop då. Ah, okay. Just det, den här liten retrobutik, ja. den är ju jättemysig. Så ah. minretrobutik.se heter min ah. webbshop. Minretrobutik.se, mm. där kan man gå in och kolla. Ja, Va, vad är det där då? Är det, är, det bara liksom, är det bara gammalt så finns det där? Eller? Nej, Nej, det är mer heminredning okay. med lite gammal touch kanske man kan säga. Det finns lite allt möjligt. Ja, eh, till barn finns det såna här i, i BPA-fri plast. Eh, snacksboxar och lite sånt med lite retrotryck på. Okej, ah, okej. Okay, okay. Men sen finns det även en hel del lantlig inredning kan man säga. Eh, sånt jag gillar själv kan man väl säga. Tubikik! Nej, jag ska <laughs> <Should be> <laughs> Shabby ja. chick ja, Lite kanske Lite, lite shabby chick chic finns ja. mm. Har du en sån där vad heter, vad heter det där som alla har på väggen Som det står gripdagen Vad heter Karpedien. Nej, nej Inga såna skyltar. Ja, det är skönt. inte riktigt jätteförköst ja, som nej. nej. Men det är en sån här butik. Som man går in i och så vet man tänker man så här, jag ska inte ha någonting för jag behöver ingenting. Sen bara hoppla. Jag kommer ut med nej. typ två plåtburkar, två. Ja, tesamvar. <laughs> Eller jag kommer ut förresten den är faktiskt i sopor nu. Oh, ja. Nej. Ja, men jag kommer ut ja, två plåtaskar och en liten. Sist det var så köpte jag köpte en jättesöt liten sån här korg ja. Som man har när man plockar blåbär. så att så är lite ja, ja, det det visste inte jag att jag behövde. Men vad jag att det finns en special, korg det finns en speciell för att plocka Blåberg. Nej ja, men man kan också ha den eh, men man kan ha andra saker i den. <laughs> Om man right. råkar hitta en svamp kan yes. man lägga den där i. Nej men det jag tycker är så kul. Det är jag det som jag tycker är så kul, men jag vill tillbaka till läget. Mm. För jag, jag, tror att, jag tror att vi blir bara latare och latare. Mm. Så, så liksom närhet är viktigt. Mm. Och då är det rätt fränt att man kan liksom skapa närhet på landsbygden. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. För mm. hade du legat 150 meter in på vägen där. Mm. Då, då, då stannar man inte. Mm. Det här, jag har tänkt på det här många gånger. Fan, det borde finnas mera... Kommer du ihåg förr i tiden? Då fanns det kiosker vid vägen. Mm. Då man liksom svängde in och köpte kvällstidningar och cigaretter mm. för de som rökte på den tiden. Då. Mm. Och, så här. och nu finns det ingen sån. Mm. Nu ska man in och trockla någonstans. Liksom. Mm. Jag vet inte. Det, det, men, men är läget en fördel eller är det bara jobbigt med trafiken? Nej, men alltså det är väl en fördel... Med de som inte känner till oss, som mm. kanske bara eh, bromsar in så att säga och vänder och tillbaka. Mm. Mm. Men eh, eh, ganska många känner ju till oss runt om annars. Ja. Så. Det har ju funnits väldigt länge. Du har ju inte haft det. Hur länge har du haft det? Hösten 2017 köpte vi. Det. Hösten 2017. Ja, okay, ja. ja, men själva eh, Pleiset har ju funnits. Ja, 40, 48 startade ja, Eva det. där då, ja. Johansson. Och hon höll ju på till 87. Men sen var det, låg det ner ett tag? Eller? Ja, eller, det har eller? varit lite olika ägare så, ja, har det varit. Ja. Det är väl den som jag tycker är gjort största intryck efter det är väl Thomas Kassegård. Ja, okay, ja. Ja. Hur länge hade han det? Han hade det nog i en tio år i alla fall tror ja. jag. Ja, okay. mm. Så man, där kan man liksom göra en halvhalt. Ska man välja, ska jag köpa en skördetröska <laughs> eller <laughs> ska jag ta en räkmacka? Ja, precis. Eller, eller, eller är det en kombination. kanske. combo, precis. Ja. Mm. Mm. Varför inte ja. fyra det där stora köpet med, med mm. men pointen. men vad, vad gjorde du innan då? Jag har gjort mycket saker. Ja. Jag har haft eh, bokhandel i gränna bland annat. Ja, oh, bokhandlare som vi älskar. Nej, men var det du som hade bokhandeln i gränna? Ja. Det var ju oh. jätte det är fint ja. det har jag då. jag när den stände men då öppnade ja, du något annat till ställe för jag tycker också väldigt mycket om så det var väl tur. Aha, ja, vad men, spännande. Så, nej, jag sålde den när jag blev gravid med vår dotter Linnea. Ja. Eh, sen så har jag jobbat på Åsensby mm. eh, med marknadsföring och bokningar och annat ja. mm. eh, jag, jag har aldrig fast... varit på Åsensby. Nej, nej. jag har ah, måste jag ska jag ja. sommar dit. Tror jag. Ja, det jag, jag åkte förbi där. Det, det är ju ett ställe man inte åker förbi ja, om man nej. inte åker förbi av en slump jag. Ja, nej, men jag mm. åkte ner till vad var hette oh, du viftar ner. med handen. Ja. Lekeryd kanske. Nej, jag åkte hem till tandläkaren. Ja, hem till tandläkare. Ja, ja. <skratt> tandläkare. Passerar ja. <skratt> ja. Nej, men det är ju ett ja. typ man måste ja. uppleva förstås om man inte har varit där. Nej. Men saknade du liksom entreprenörsbiten när du var anställd Eh, ja, det gjorde jag väl. Eh, det blev ja, nej, men det föll sig så helt enkelt. Jag har jobbat här på Telesteps i Tranos också i fem år. Ja, just det. Ja. Eh, sålt stegar. Ja. mot Östeuropa. Ah, just det ah, så här teleskopstegar. Jag säljare på den. Ja, ah, okay. ah. Men det var ju det var ju explosionsartat va? Ah. Alltså, tillväxten i det för bolaget. Ja. sen har jag jobbat på GIAB här i Tranos på snickarfilmen och ja, sålt markskruv. Du lite sälj då i dig. Ja, men det är ja, jo, Jag har Aha. jobbat rätt mycket med sälj och marknadsföring och service överlag skulle jag vilja säga. Var det du pluggade på på gymnasiet också? Eller? Eh, jag har gått media faktiskt, samman media. Okay. Mm. Men det var för det som fick du ta beslut att köpa det här lilla, lilla kaféet? Nej, men det var väl min landsbygdskänsla äh, som jag har att mm. jag. Det förbi det där dag ut och dag in och det bara blev värre och värre och värre. Ja, det är ah. För då, ah. då, då du tog inte det stod tomt när du tog över det. Liksom. Ja, det stod tomt när ah, jag tog det. över det. Eh, och då... Uh, nej. Då bestämde jag mig för att köpa det. Ja. Ah. Härligt. Kul. Modigt. Ah. Ja, verkligen. Men nu bestämmer du för att förvärva en verksamhet. Ah. En verksamhet som dessutom ska servera räk Alltså ni hör ju, mm. här börjar det liksom ringa kommunala klockor nu va? Så vi, jag tänkte vi ska ta reda på lite, vad, vad händer då när man liksom kliver in i en sån här verksamhet? Mm. Vad måste man liksom kunna och lära och tänka och på? Och tänka på? Ja, ja, livsmedelskontroll och allt, egenkontroll och allt vad det heter. Men innan dess tänkte jag lira en låt med tjejer. Ja, är det okej? Okay? Ja, ja det är ja, okej. Okay. Det. Okay, det Ingrid ja. mm. ja, tjejer också. <laughs> Lika unga som vi. <laughs> Nu lyssnar på fredagsfrågarna. Wow. wow. Det det wrong, alltså, göra, alltså DJ Hornbom, du bara. <laughs> Från Timothy till ja. något helt nytt. Ellen wow, cool. Jag kan verkligen rekommendera henne. Jag mm. upptäckte henne bara här för någon vecka sedan. Mm. Hon har gjort massor av musik. tre år, så bara barnet. Men Hon har precis släppt en, ett album där hon gör Bodel Malmsten-tolkningar. Mm. Gillar man Bodel Malmsten då, då kommer man gilla det här. Att, och jag kan rekommendera, det finns ett spår på det allmömet som heter Döden 1986, bara namnet ja. ger att man blir sugen ja. eh, Och det är en sån riktigt sån här radiolåt Den är 11 minuter och 36 <laughs> sekunder Så den, den lirar man inte i radion Däremot så ska vi höra hur det lirar för Karin När hon äh, blev företagare i kan man säga va? Mm Kliva in i en verksamhet med livsmedelshantering. Mm. Mm. Eh, vad, vad, vad händer då liksom när man. Äh. man tänker, nu kör vi! Sen, vänta. Jag, oh. jag hade väl en viss vana ifrån Åsensby. Ah, okay. Jag var inblandad lite i de bitarna där med. Ah, så, okay, så eftersom hade... det är en liten verksamhet. Mm. Men, men det är klart man får läsa på. Ja, det är så. Ja, det är det. Klart att jag gärna vill äta märklocksdägg, men jag vill ju inte ligga i sängen ett dygn efter att ha ätit den är noga med temperaturer ja, det är det ju. Ja. och ankomstkontroller när man får varorna och ja. att de håller rätt temperatur och att eh, skadade förpackningar och sånt får man ju såklart kassera ja, och uh, uh, ha koll på sina kilar och frysar och ja. göra kontroller på dem regelbundet och, och sen får ja. du så, och en ha en bra dialog med kommunen, i jag med? ja, jo, nej men jag har ju pratat med vill uh, jag hälsa förstås ja. Och de har ju kontroller hos oss också. Ja, just det. Fungerar samarbetet bra? Man får ju ofta höra om den här byråkratin och alla... Nej, alla byråkratin. Men det har väl Helt inte företag. varit något. Jag menar, sköter man sig och har en god inställning själv så tror jag inte att de har något emot så var det, det är klart, man vill väl inte... Vill inte jag heller äta på ett ställe där det Nej. är ofrägt bakom, så att säga. Nej. Men det, vad var det första du gjorde när du tog över den här verksamheten? För det hade stått tomt länge. Jag tänker mm. det måste ju vara lättare att ta över som en verksamhet som, har lite, som är på rull. Liksom. Mm, mm. Men, men där stod det det var tomt och det var, hade stått tomt länge. Vad, vad var mest akut? Vad behövde göras? Ja, men vi fräschade upp hela anläggningen. vad vi gjorde först. Mm. Eh, målade och la in golv i vår paviljong. Det var ju jordgolv där och byggde mm. ut altan. Så vi fick fler sittplatser ut. Mm. Um, ja, fräschade upp minigolfbanorna och allmän uppfräschning. Allmän ja. det, det är ju Sveriges minsta. Café heter mm, det ju. Mm. Är, är det där fortfarande eller är det bara epitetet som det, hänger kvar? Det vet ju inte jag egentligen Nej. men så länge ingen säger det motsatta så kan man så ju fortsätta leva på det. Ja men precis. För ja. det är ju litet inuti. Det ju, man kan ju köpa kaffe och sitta inne hos det. Men hur många platser har ni inne alltså, i själva lilla kaféet? Det finns ju om man är väldigt tycker om att sitta trångt mm. så att säga så kan man väl sitta kanske 18. Oj, jag det får plats så många. Väcket man inte rekommenderar. Det är ju rekommenderat. Nej. Och nu i de här tiderna så nej. Nej. Ah. Men ah. men uta är vi stort. Ja, uta är vi stort. Vi har mm. väl 80 sittplatser ungefär. Ja. Ute. Mm. Det är rätt fint. Ja. Men, men ta, ta oss dit nu åh. Liksom, var Vad ställer jag bilen? Jag, uh, jag, jag, jag försöker liksom. Jag, jag ja. försöker. Mitt mot landteknik har vi i våran parkering. Ah, okay, Så det är ja. på kyrkan. På kyrkosidan liksom. nej, nej, inte nej. på kyrkosidan. På, nej, våras, det på, på å, våran där, sida har vi Precis bredvid. Innan korset liksom. ja, Där har okay, vi en stor då, så, parkering. Ja. Där är kanske en stor parkering. Jag har inte tänkt på det. Jag så du så behöver fort. bara gå 5-6 liksom meter <här> för att komma in på. Ja, från bilen. Ja, in på och, så, och så har jag parkerat min bil. Och så kliver jag. Då går jag igenom golfbanan. Kan man göra. Vi har ju gjort en liten grusgång där nere bredvid paviljongen. Så man kan gå där. Eller okay. så kan man ju gå ute på trottoaren, för det kan ju vara lite smidigare kanske om du har lite svårt att gå eller om så. Ja, det är bra tillgänglighet där. Ja, precis. Så... Vad, kan man, vad kan man käka då? Vad kan man köpa? Ja. Eh, ja, förutom glass då så kan man ju äta fikabröd eller smörgåsar eller lättare luncher. Vi... Döksmörgåsarna är som sagt våran stora Mm. Har det väl Vara? Med, vi har lax från sjöar, ah, är... eh, så varmrökt lax, talrik eh, är ju en ganska ah, stor säljare så. Det är gött. Eh, Vad får man till det? Eh, man får potatissallad och eh, grönsaker och, och lite tillbehör. Gott. Ja. Men, men jag tänker på du har ju inte, när du nämnde det du har gjort tidigare, så har du inte. Mm. har ju ingen. Liksom kok eller konditor eller något sånt där men är precis. det nåt ett, ett du har tillgång till kokböcker. Ja precis <laughs> ja. Nej men är det nåt underliggande intresse du har för bakor bakeri själv eller köper äh, det in Nej eller? jag har vi vi hinner inte riktigt med det där med att baka det bara så det är för ja. lite till bak men mm. det skulle inte fungera att någon står och bakar samtidigt som de andra ska göra mackor om jag säger nej, så. precis. Det är rätt. Så, så. vi köper mm. in från ett bageri gör vi. Ja. Eh, ja, jag har ju en familjeanknytning har jag ju gällande bakning jag har, eh, min kusin vann ju hela Sverige bakar här i eh, Nej. december det är sant. Hilda Kirchhoff ja. vad häftigt hon får det som komma och göra något gästspel säkert vilken Nej hon bor inte här, hon bor i Göteborg nu eller ah, ja. du kommer det, från Båstad det finns något Göteborgs, jag säger ah. ju det ja du ah. snappar upp det ah. så att ja eh, ah. Så är det. Ja, men om hon tar med sig bakverk får hon komma. Ja, det är, är att stå och baka <laughs> det här. Hon kan väl stå utomhus under Men Kul. Men sen tänkte jag, för vi pratade lite om det där när vi slog igång här, att det här med läget att man, att mm. man kör förbi. Det här ja. stanna och ta en tik och Jag tänker pendling mm. som går mot liksom Gränna och Jönköping. Mm. Stanna och ta med sig ett mm. kaffe och kanske en lunchmacka. Kan man göra det? Absolut. Det är väldigt mycket folk som har take-away, men jag tror att Eh, de som bor utanför Lindros inte riktigt vet tar vad det är så för vi är, det är nog mest lokalbefolkning som är på vägen liksom. Ja ah, precis okay, ja. men eh, det går ju bra för vem som ja. som sagt så att göra det. Det är ja. jättesmidigt. Take away, take away har ju varit det har ju faktiskt varit uh, räddningen för många restauranger och så under, ja, under precis. pandemin mm -hmm, här, mm. Jag var nere i Malmö och träffade familjen svärd som driver svärdshuset i Alexander. Men mm. mm. ja, det, var, det var också att liksom, take away vad det som de uh. faktiskt gjorde. att de, ja, Det blir inte samma intäkter men att man ändå liksom överlever. överlever mm. på mm. sätt, så. Ni, var du helt dött för dig också då? Alltså, Nej, nah, ja, alltså, det är väl som den här våren. Det är li alltid lite så halvsäkt i början uh. på säsongen. Det uh. ja, var alltid kallt. Eh, mm sen vid midsommar är det ju det sätter fart ordentligt för ah, okay. oss. Ja ja, du klart har alltså, det är riktigt turistsäsongen. Ja, så. precis, som så är det. Eh, mellan missommar till 8 augusti då är det som mest. Då, och då liksom... anställer du personal och sådär. Ja, jag har ju ganska många ungdomar då som jobbar hos mm. mig. Ja, det är mm. jättebra, ja. Så nio stycken är de i år. Oj. Och då måste ni nästan bo runt omkring då eller? Några kommer från Tronos. De åker med en sån här mm. A-traktor. Ja, just det. Eller? <laughs> om debatterade A-traktorerna. <laughs> inte verkligen säger något om Nej, det. Fast i, till det syftet så är det väl jättebra att ty... kunna ta sig till jobbet. Jag är så jävla trött på ja, som det det. gräller på dem. Jaha. För jag mm. tycker att de är jättebra. Mm, ja. Och framförallt för unga som bor på landsbygden. Ja. De helt plötsligt kan de liksom behöver de inte frysa ihjäl för att ta sig till en polar. Eller något sånt ja, där, utan nu kan de sitta varmbånarna. Jag tycker skönt när man kommer i fatten, en Porsche <skratt> och så sitter liksom en liten tjej eller kille där liksom, och puttrar. Ja. Så nu, på Riksfäkt 32 får man lägga till några minuter nu när man ska någonstans. Ja, det är, bara det är så. rätt många. Ja. Ja. Nej, det finns ju sådana som kör värre än dem som jo. som sagt. Ja. Ja. No, det är inte okej, okay. ja. men... <skratt> Jag ska inte drabba dem som sköter nej. sig och vill ta sig till jobbet. Ja, men vad bra. Mm. En ungdomsarbetsplats. Sådana gillar vi ju extra mycket. Mm. Inte jo. minst i dessa tider. Det för det är ju kidsen som har problem att hitta ut på arbetsmarknaden. Ja, mm. precis. Nej, men de, är väldigt, de blir väldigt, lär sig att ta, väldigt, och ta ansvar. Och mm. De blir väldigt bra på kundbemötande. Och ja. sådana delar. Det mm. som man kan göra på hela mm. livet. Ja, nej, men det... Så det, ja, nej, men det är Den kul. här sommaren då, är det, känns det som att det kommer släppa lite mer än, än förra sommaren? Det känns som att det... Jag tror att det blir ungefär detsamma är vad jag tror. Mm. Alltså... Jag tror man ska vara lite försiktig och ödmjukt runt det ska man nog vara. Men vad har du för planer för den här säsongen? Är det några nyheter eller är det business as usual? Eller har det hänt eh, något speciellt i nej, den här men det, sommaren? Det är väl att vi har byggt butiken då. Mm. Vi hade ju B&B B innan som sagt. Mm. Vi har ju byggt ut ja, den. Ja, den är helt ny. Alltså, butiken. Ja. ja, men vad kul. Det måste så jag, så jag stanna ju stanna till och kolla. Kan det vara 40 kvadrat? Där väl till då? Mm. Med butiksyta. Men kan jag hitta hela sortimentet på nätet också? Sådär? Wow. Va, va, va, ta, vi tar vi det Ja. Minretrobutik.se min minretobutik.se Säkert för någon som fyller rå snart eller ja. något det kan vara bra. Morsdag. Men nu, ja, morsdag. Snart, snart, <laughs> snart ska vi liksom ha ett idrottsligt perspektiv på den här intervjun också. Aha, spännande. också. Ja, men jag tänkte bara för att liksom komma in i det då, så tänkte jag, man kan ju faktiskt <laughs> inte sända radion med Torsson utan att hira <laughs> Torssons, eller hur? <laughs> vi nu kommer dansbarn. Det var för våra finska Lyssnare Vi är så inkluderande, det är ja. jätteviktigt Alltså det här var ju det bästa idag De, de här ska jag hela helt och rätt Torssons Torssons, ja Karin uh Torssons -huh. Lina. det var en låt <laughs> en kom till den vi måste ju vi måste prata lite idrott också för du är mm. ju också ägare till en idrottsanläggning men. Mm. och jag hörde faktiskt initialt jag försökte att ignorera det men jag hörde att du sa minigolf mm. och du vet väl Karin att vi som är organiserade <laughs> i svenska barngolfsförbundet kallar det för barngolf <laughs> inte minigolf <laughs> det där är viktigt är ja, ja, jag tror det faktiskt du är men det är så, man säger barngolf ja, man säger barngolf mm alltså om man, du vet det, alltså det, jag med all respekt för de som spelar det professionellt så, så, så säger man bara en gång. Finns det någon som spelar minigolf? I vår, i vår Oh Ja, ja det India. gör det nog faktiskt. Ja, oh, ah, du ser det. Du faktiskt står i ljuset. Oh. <laughs> ja. Ja. ja! Mm. Ah. Uh, nej, jo, men, men, men minigolf säger man ju. Liksom. Mm. Alltså, när man, i familjen, det finns ingenting som är så utmanande i vår familj som när vi ska spela minigolf. Äh, det, det är lite sådär som regler i alfabet. Och sådär, mm. liksom. Man måste komma överens om innan. Vad mm. är det som gäller egentligen? Mm. Hur är du som minigolfare Karin? Spela aldrig själv faktiskt. Har du inte, Nej. Men du, du måste väl ändå ha provat banorna? Ah, ja, det har jag ju. Jag spelade mycket när jag var yngre, som ah, sagt, på ah, dessa banor. Men ah. väninna som alltid vann över mig. Ah, ja, det, det tar ju knäcken. Ja. Ja. Ja. Men ni har en väldigt fin minigolfbana. Den är så här, svår och rolig. Det roliga liksom, banor och det skruvar och snurrar upp och ner och massa grejer. Barnen älskar ju var det där. jättefin är det, är det, har ni renoverat den eller är ja. det ny? Nej, den har renoverats med nya nya mattor är, och nya på, hinder så, och, och nya utslagsplatser och ah. så. så har ni lite tävlingar så här ju. Att man, ja, äh, det är, det jag har jag inte lyckats få upp den än i år kom jag på nu. Jag, upp. Ah. För jag ah. har ju ah. tänkt att jag, det skulle vara häftigt att man kunde kvala in där. För vi har ah. alltid en familjebattle ute hos er. Ah, ah. Och äh, sista åren har faktiskt jag vunnit. Jaha, jag vet att jag är äh, alldeles jag Rasmus är väl inte någon jag hade bettat pengar på. Jag tror jag att skulle Liksom. Nej, med Thoras sådana som är så extremt det är så Det så alltså, Nej, det finns inget. Polis gör jag däremot. Så, ja. Okay, ja. Men alltså, har du fått se några riktiga fejder? Har du, mm, har ja, du sett ja, folk verkligen ja. sätta sig i bilen och tjura, gråta? Ja, ja, ja. ja, ja men det, det är ju... fantastiskt hur liksom. Ja. Alltså, lite, lite grön matta och är de gröna förresten. Jag ja, grön, ja. grön matta och liksom en liten valka kan få människor. Man förstår att människor kan starta krig. Ja, ja precis. Eller? Nej, men det är liksom. Är aj, på några inledningar. Ja, men det är, hade väl någon ungdom en gång som inte. Det gick väl inte som han ville helt enkelt. Så han slängde ju klubban i ett träd och gick satt sig i bilen. Nej. Sen skulle ja. familjen äta, men han kom inte ut då Nej. heller när familjen skulle Nej. äta. Han satt Nej. kvar i bilen. Ja, du ser. Ja, mm. ja, så alltså, Sån ja. eller äh, Och så fick de inte tala för klubban. <laughs> Hänger en kvar? Ja, det gick nog bra. De är ju ja. ganska ja, tåliga jag som tur. Nej, men det är väl... Um, och, ja. ja men Barn och föräldrar, man hör ju liksom, ja. att de är... Ja. Inte tycker li riktigt lika ah, och sådär. Ah. men det finns ju regler ah, ah, uppsatta det det. Ah. som man kan följa så slipper man att bli och straffas. Ni får gå ut någon gång och bryta eller medla? Nej. Nej. Det, det där lägger jag med dig. Du men när de förstör barnen går är de varsamma för dem? man får inte göra vad som helst man får inte springa runt med skor Ja, eller på. det är väl både sig och så. Mm. Vi får ju i en del. Ja, ah, du tyvärr är det ju så. Så för de vi hade väl en sönderhoppad bana som Aj, vi lagat så. till den här säsongen. Så. Fast, har, har det ja. skett under öppet Är det mer vandaler? Nej, det är spelarna? nog, men man har nog inte sagt något kanske. Nej, okay. Vad tråkigt. Men så är det, det um... Fast det, jag tycker det mest upprörande det är de som spelar på rullande boll. Ja, de spelar det är det. på brullen var ja ja, ja du vet, de missar hålet sådär, och så springer de efter bollen alltså, ja, och så dutta Det får man ju inte ja Jag tänkte att vi kanske skulle sända därifrån en gång och, liksom bara, och, och, och gå på liksom, så, som ja <laughs> ja journalistik ja gör du då nu? ja ja ja ju få ja ja vi, vi ska kanske lämna det här. Med, ja. golfare, men, men det sista. ja försvinner bollen på 18 hålet. 12:e hålet. Alltså, är det 12 bollar mm, förlåt. Den försvinner på 12 hålet. Det försvinner på 12:e ja. mm. hålet. Han var bra ja, för då är det liksom en riktig anläggning jag. Ja, precis. Alltså, det har jag sån himla droppig grej för jättelänge sen. då var vi väg vi hette ju med skolklassen skulle spela minigolf för hade någon sån aktivitetsdag i något någonting. Och då var vi rätt många så var man 2-2 två, två, så skulle man sprida ut sig och, och för inte skulle som alla skulle börja vara ettan och stå och vänta för den så länge så men sprid ut lite på olika barn och jag har mycket bara, men vi vi kör baklänges så vi tog 12 året och bara sjung och så bara Ja. det är jag gamla komröst. Men då, du var blond på den tiden va? Ja, ja. Nej. Nej, nu tänker jag jag ska säga så här. Säga så här. Ja. Om det är någon nu där ute som spelar barngolf och tycker att vi liksom har liksom förlöjligat det så tycker jag då hör du av dig. Vi skulle jättegärna vilja ha dig som gäst i radio Ja. Och kan prata. vi pratar. Och, och, och liksom lära För bara det här liksom, De har ju 48 olika bollar mm. liksom, Beroende mm. på väderlek Och lutningar och, så, ja, det, mm. det är super. Har du har... haft någon sån hos dig? Ja, Inte vad jag vet Men Nej. det vet man aldrig För i Mjölby har de en sån Uh, mitt i stan har de ju en, mm. en minigolfspan eller en mm. barngolfspan. Mm. Mm. Och där är de ju, är de ju liksom. Där de är organiserade. Ja, där, ja, där är de organiserade. Där är mm. vi vart och ljör också. Den, den ligger jämte svarton som bollen. Och, ja, så. Alltså. några <laughs> gånger. Ja, ja. Jag, jag, ska, jag ska rita in både räkmacka och eh, en familjebattel i. i ja, men vi kanske i ska ta. Holmberg mot familjen Lind. Det kan vi göra. Det skulle Absolut. vara väldigt ja. roligt. Ja. Så, då, så kommer och, så, då, och, så kommer aldrig sända mer. Det kan, kan väl liksom, liksom bara vara en lek ja, vi kan vi göra så, på, skoj. på skoj. Ja, så det jag vi. Bästa ja, ja. bra. Så, ja. Mm. Yes. Karin, mm. Det bara närmaste slutet här mm. ja. om man nu, om man nu uh, tänker så här, nu har du nu, nu klev in vad sa du, 2017. Och så och 2018 var ju ett, en fantastisk sommar. Kanske för mm. varmt. Ja, det var då. varmt då, ja. ja. Mm. Och sen 2019 var det helt okej. Okay. Mm. Eh, och sen kom ju pandemin. Mm. Och så har vi väl en pandemisommar har vi till dock. också. Har det ja, det eh, om, du, om du liksom tittar lite framåt. Om man ställer den här helt jättekonstiga frågan till en mm. entreprenör. Vad gör du om tre år? Ja... Det vet jag ju inte nu nej, riktigt. Nej. Det är Svårt det. att säga. Har du jobbat inom staten hade du sagt då. Jag exakt samma sak. Som jag men, vad, men vad driver dig i ditt entreprenörskap? Vad får du att eh, fortsätta? Nej, men jag försöker väl utvecklas hela tiden. Mm. Eh, på något sätt liksom. Nu har jag ju arbetat upp den här verksamheten. Eh, just kafédelen. Så nu arbetar jag väl mer med att Få igång min webbshop ordentligt ja. egentligen. Ja, just det. Mm. Hur, hur, det, det är ju också rätt mm. intressant. Har, har du fått någon börjat få fart på den då? Eller? Mm. För det tar ja, en... jo, men jag började väl seriöst eller vad jag ska säga i uh. höstas. Uh. Och så. Nej, men det är väl ganska bra snur på den tycker jag. Ja, uh, okej. Okay. Vi skulle kunna ha haft ett helt program om det. Mm. Alltså, vad va, va har du valt för verktyg till exempel mm. på... på... Precis. Nej men det är, det är mycket jobb med den också hur, förstås, jo, det men det är mycket, mycket med, med bilder det är ju viktigt, uh -huh. alltså bildspråket och sådär, så att jag försöker väl ta lite egna bilder, det vill jag ju ta mer uh -huh. Så, så att, för det är väldigt viktigt, märker man för många med miljöer och sådär. Mm. Ja, just det. Ja, för retro är ju ja. en känsla, och det är inte bara mm. det, Men det är jätteviktigt med bilderna och miljön. Precis. Det, att, med. och hur, ja. hur medveten gör du då marknaden om att du finns? Vad går du i sociala medier? Ja, jo, det det, jag mycket, det, den Lägger den du... mycket krut på sociala medier, Instagram ja. och Facebook. Ja. Och... Gör det resultat då, tycker du, eller? Ja, nej. Men man får ju vara med på deras små annonseringar uh -huh. på Facebook. För att det är ju... Det, just jag, just det jag har då. gått alla Uniteds kurser nu. Ah, okay, som jag har blivit erbjudna via det här programmet. Så att då har man ju fått lära sig ett annat om... Man tror ju liksom att jag har kanske 6 följare eller något på Facebook. På min retrobutik. Och... Du tror man ju att alla ser det här inlägget att ah. gör, men det gör de ju inte. Ah, det är väldigt få som ser. Det, det är bara äh, att någon, någon algoritm, så att säga, som Ja, mm. mm. Det är ju det. Alltså det, och det, är det, som är, det är det som är lite så här med det här, för det är ganska billigt. Mm. Men, men, men om man bara liksom slutar per kontakt, mm. så är det inte så jättest. Alltså, det, det är inte jättebilligt Nej. utan det gäller liksom att, att, att sticka ut. Och... Mm. Ja, det men det är en jag... fantastisk mm. möjlighet. Men, ja, men man ska ja, det, att, det, det, men det, det alltså. räcker inte bara att trycka på publicera. Är det fraktfritt hos dig då? Nej, det är ju inte det. Nej. 69 kronor tar ja. vi. Oavsett vad det är för någonting egentligen. Jag tycker det är helt sjukt det här fraktfria. Jag begriper inte vad de gör. Nej, det är nog eh, ganska skapliga marginaler de har lagt ja, på men, från början. Alltså, det, det måste ju vara det. Där, men det, vi kanske ska prata lite om, om, om e-handel överhuvudtaget. Ja, det, är alltså, det är jättespännande Det är stor bransch som bara kommer att bli större. Och, och inte minst för landsbygden. Ja, ja jag alltså. tänker väl som för mitt fall att man kan kombinera de två. Att det ena behöver inte det utesluta Nej. det andra. Och Nej. sådär. Och, Alltså, man kan hämta i butik ja så jo, men konstigt, så har så, jag hämtat i Lindros kan man ja, välja så, som ja. leveransalternativ och, nej men jag tycker inte man ska eh, jag förstår att en del kanske tycker att man konkurrerar i samma men egentligen gör man inte det för man konkurrerar ju inte på sin hemmaplan med webbshoppen på det sättet du konkurrerar ju med resten av Sverige du, så att säga du har skapat ytterligare en, en utgångskassa ja, i din så kan man butik säga. faktiskt Aha. det är ju lite svårt att göra gjort mm. Karin Tack, stort tack för att du tog av din tid. Lycka till. Tack, tack. Och så kommer vi tillbaka om tre år för att ta reda på vad vår syster Ja, göra. Kanske med. vi sitter här igen än. Ja, <laughs> ja. Jag hoppas det blir en riktig karonsomma och ont toppensäsong. Jag kommer komma med familjen. Väldigt Ja, men jag ska jag också. Ha, ha det jättebra. Väldigt bra. Skott om er. Hej! Hej! Oh. Fredagsfrannan, morgon till talkshow med Janne Holmbom, Johanna Lind i FN.